71. Ага. Все через ту кляту тінь гори на небі. Ні, таки доведеться знову підніматися на лаву. І зробити це треба до Калімантанських джунглів. Перша тінь моя, всі інші вже для іншої мене. Це як зі складною книжкою. Злегковажиш із першими розділами, до лізодві вїдеш у наступні. І що далі, то складніше. Тоді, Люба моя, виходить, що ти вже прогавила добрячу частину своєї книжки. Хто ж після висоти, скільки там ваша говерла має, дві тисячі? Дві, 61, сантиметрів. Дереться на трьохтисячник, та ще й з грипом, та ще й з місячними. Та ще й опівночі, щоб застати схід сонця і повернутися до спеки. Ну який ідіот придумав такий план? Піонери гробані суперменського покрою. Тихо-тихо, не кричи. А що не кричи? Це ж ніякого кайфу нема, якщо ходити з тими бульдозерами інтернаціональними, збірна бляха Канади з Британією та ще й з Новою Зеландією. Дівушки з веслами, мальчики з квадратними посмішками. Драсте, Барбі, я твій кен. Та лишити вже в спокої тих бідолашних. Наступного разу підемо так, щоб в горах переночувати. вдвох підемо. Тобто в трьох, без провідника не варто. А тобі би поменше паритися, що хтось іде швидше, ніж ти. Це ж не змагання. Угу. Я теж так думаю. Яка мені різниця до всіх інших? Вони ж лише просто всі інші. Для них вийти на вершину – це... Я вийшов на вершину. Ага, і я вийшла на вершину. О, я коли побачила, що ви вже там, вище за мене, ну, це мені піддало запалу. А я, я перша там була, це моя гора. Тьфу! А мені краса потрібна, Марла поморщилася. Ні, краса, то надто грубе слово, тобто не точне. Та ще й цією дурнуватою англійською. Боже, як шкода, що я не можу тобі цього пояснити. Моєю мовою все настільки м'якше. Нічого, скоро скажеш все індонезійською. Ага, а як же? Ну от знову тобі не цікаво. Пробач, бери, читай свою книжку. Та ну що ти продовжуй, Х'ялмер пригорнув марлу і поцілував у скроню. Будь ласка, продовжуй, ми спинилися на красі. Тут швидше якась особлива чуттєвість. Згадай, коли ми йшли без ліхтаря вузькою стежкою крізь зарості. Це ж було як пірнання в темряву. Ніби пливеш у чорній піні, в м'якому шелесті її бульбашок і в невидимих очах чужого лісу. Попереду невідомість, ліворуч прірва, позаду те, що прив'язує до життя – тілесність, відчуття, спогади, що миттєве, гостре почуття, тобто ти. А що праворуч? А я що знаю? Насрав хтось. Ха-ха, я тебе люблю. Та ж фігня, Джульєтто. Не спинити вже тих сліз, такі файні були сни. Скрябін. Ну от знову те ж саме, знову ці перевернуті пісні. А найстрашніше — тиша, що їм передує. Чи, може, то сама тиша і співала? Через це і спів видавався таким страшним, що аж волосся по всьому тілу стовбурчились. Звідкилясь вона ще діставала тіктакання годинника? Відто синкопованого синкопованого тіктакання? Бо хто ж його мені розмірювати буде? Мої годинники по всьому світі розбивалися. Все-таки необачно я залишала їх у кожній країні, де побувала. Шматки часу отак не розкидують. Думала наївна, що стану таким чином ширшою. Пришиюся до землі в багатьох місцях, і смерті дістанеться більше роботи. Де там? Сестра її сидить тепер у цьому кріслі на темній сцені. Звідкилясь я знаю, що сцена та біла – і нагло пече на шампурі мої годинники, всі до одного, ще й співає перевернуті пісні мої. Не знаю, але щось маю блискавично тому заподіяти, вибігти на сцену і сказати все лише два короткі речення, але так, щоб перше було ще вчора, проміжок між ними швидко покривав сьогодні, і щоб друге речення вже спокійно собі лежало узавтра. А після того маю сказати дякую двома мовами, моєю і її. Тільки от, аби згадати ці два речення, мушу знову спати, довго спати. Багато, багато і далеко так. Марла, Марла, ти мене чуєш? Х'ялмар щосили трусив її за плечі. Почекай, не відключайся, не можна, спробуй виблювати». <ми> «Люблю тебе і спати. Я теж тебе люблю, тільки не спи. Де той грёбаний лікар? Чого ти наїлася? Скажи мені. Ти що, пігулок наколталася?